Олександр Скороход Наречена Автор висловлює красну вдячність київській письменниці Лесі Туровській за участь у редагуванні та оформленні роману. Саме завдяки їй книга дістала свого остаточного вигляду, а сам роман засяяв квітучою українською мовою та набув особливого колориту. Автор від щирого серця дякує своєму американському другу Адам Джозеф, який підтримав його і його родину у найскрутніші часи та допоміг видати наречену. Низький уклін друзям автора – Антону Яремку та Сергію Бурменко, які також долучилися до народження даної книги. У пам'ять про Дар'ю Іллівну Лабу 1913-1992 роки Бабусю автора цієї книги Не забуваймо свого коріння, своїх пращурів. За їхніми спогадами та народними переказами, нехай пам'ять про них лине з роду в рід. Передмова Поважний читачу. Перед вами захоплюючий роман фантасмагорія киянина Олександра Скорохода. Наречена. У своїй книзі автор містично поєднав реальне і нереальне, у зображенні дійсності, надаючи читачеві змогу самому відрізнити реальність за шаром гротеско. Але ж грань така тонка. Незважаючи на фантастичну природу, роман доволі реалістично зображує боротьбу добра і зла, Сили та слабкості, Мужності й боягузтва, Відданості та підступності, Ненажерливості та безкорисливості, Любові і ненависті. Це непримиренне протиборство Є універсальною людською духовною складовою, Яка не залежить від політики, часу, епохи, теренів або ареалів. Але ж автор побачив це протиборство по-своєму. На прикладах своїх героїв Олександр Скороход майстерно розкриває темні та світлі сторони людських вчинків і почуттів, затверджуючи найкращі земні цінності та моральні якості. Особливо цікавим вбачається те, що за основу роману Наречена взято український народний переказ, який у родині Олександра Скорохода від покоління до покоління передавався нащадкам. Власну автору його повідомила рідна бабуся – Дар'я Іллівна Лаба, яка в свою чергу чула його від своєї бабусі. І не випадково саме пам'яті Дар'ї Іллівни присвячено цю книгу. Нелегко склалося життя Дар'ї Лаби. Під час Другої світової війни її 30-річну жінку, мешканку села Чудинівці, що на Вінничині, вивезли фашисти до Німеччини на примусові роботи. Дар'я пережила два голоди: 1933 і 1947 року. Та незважаючи на багаточисленні фізичні та моральні випробування, Дар'я Ілівна назавжди зберегла у своїй душі кращі моральні якості: доброту, співчутливість, повагу до людей та віру в споконвічні людські цінності. Вона доводила своїм прикладом, що до людей треба ставитися так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе. І в найскрутніші часи ділилася з усіма останнім шматком хліба. Працюючи медсестрою Дар'я Лівна під час війни, одна виростила двох діток. Її чоловік Шкода зник безвісти на фронті. Вона дочекалася п'ятьох онуків, яким охоче розповідала історії свого життя, перекази зі свого дитинства. Тож цілком виправдано, що саме вона стала прототипом Даринки, головної героїні цього захоплюючого роману, сповненого дивовижних пригод і несподіваних скрутних поворотів долі. А мені залишається з красною вдячністю до автора зазначити, що його наречена, на мою думку, Є тим рідкісним твором, що робить душу світлішою, а бажання та дії – чистішими. В цілому ж викликає прагнення уважніше придивлятися до себе і людей довкруж, навіть коли це буває важко зробити, тому що часом зловдало маскується під добро, аби навчитися відокремлювати зерна від полови. Леся Туровська Київська письменниця, членкиня Національної спілки журналістів України. ЧАСТИНА ПЕРША. Глава перша Народження на світ Косар Іван, який після безсонної ночі тільки но задрімав на невеличкому тапчані, раптом широко розтолив очі та зойкнув, бо відчув, що чиясь дуже рука, наче клишня, міцно стиснула його плече. «Ну ж, бо прокидайся, новоспечений батько!» Пролунав радісний голос. «Ага, що? Де моя Галя?» Іван хутко протер руками очі. Уздрів знайоме обличчя коваля Макара. прожигом кинувся до світлиці. Але ось невдача. Іван біг та водночас чомусь залишався на місці. Саме так і було. Він рухався, тоді як стіни стояли. Він переставляв ноги, але... У повітрі. Що за диво? Макаре, відпусти! Заходився благати Іван, втямивши, що то приятель схопив його поперек, як тільки він почав бігти, та наче палецю трохи підняв над підлогою. Іване! Учний голос Коваля, приглушив, наче рибу на ставку. Зрештою Макар встановив Івана на підлогу та урочисто сповістив. У тебе народилася дівчинка. Все гаразд. Наразі твоя дружина потребує спокою та відпочинку. Тож не треба бігти до світлиці. Краще прямой на свіже повітря. Заспокойся, ковтни з криниці холодної води. Слова Макара стримали порив Івана. Одразу бігти до коханої породіллі. Яка б радість не була, а перемагати має здоровий глуст. Тож вийшов на двір. У обличчя дмухнув легіт та війнув ароматом польових квітів. Чоловік набрав кухоль прозорої води та вдосталь напився. Вода в їхньому селі Чуденцях була життєдайною, наче цілющі ліки від усілякої хвороби, хоч душі, хоч тіла. Іван умився, трохи води залив собі за комір. По тілу пробігли мурахи. Добре, що послухав коваля, не дав собі розбентежитися. Він присів на лавку, біля обличчя пролетів джміль, та новоспечений батько навіть не ворухнувся, бо весь поринув у солодкі спогади. Іван ще з дитинства знав, що прийде час, і Галя, дівчинка з крайньої сільської хати, стане його дружиною. Їхні батьки приятелювали здавна. Діти разом росли, разом вчилися, разом пізнавали світ. Хлопчак захищав дівчинку геть від усіх. Деколи занадто завзято, тож і від дорослих перепадало. Якось Галя загралася довше, ніж дозволено, тож татко взяв легенько донечко за вушко. І тут Іван, прямо як лев, кинувся на нього. Добре, що матір войовничого хлопчака була поруч, тож пояснила, що ніхто Галі боляче не робить. Вдома батько Івана поставив сина у куток за кепську поведінку, дав у руки псалтир і, бідака, читав молитви до самого вечора. Подібні пригоди тільки зближували два молоденьких сердечка, що, як сині птахи... Синій птах – символ щастя, за п'єсою бельгійського письменника Моріса Метерлінка «Синій птах». Кружляли одне біля одного... На глузування однолітків Іван та Галина не звертали жодної уваги. Згодом від них відшипилися навіть найбільш затяті. Та тільки всі знали достеменно, якщо є Іван, поруч є й Галя. Так собі дійшло до самого урочистого дня в їхньому житті – весілля. Молоді раділи та бавилися одне одним у притул до перших пологів Галі. Затим почалася безперервна сумна смуга. Дітлахи покидали їхню сім'ю, тільки но з'явившись на Білий світ. Галина славилася як сільська знахарка. Жодна дитина не пішла з життя там, де вона власноруч приймала пологи. Навіть не захворіла. І раптом таке лихо. До кого подружжя тільки не зверталося, звідки б не приходила на пологи баба-поветуха, Геть ніхто не міг ні розрадити, ні допомогти І ось сьогодні відбулося справжнє диво Чудо, дивне чудо Народилася дівчинка, донечка І ось вона живенька і здоровенька Раптом на підтвердження Іванових думок Зі світлиці через відчинену шибу Почувся слабкий крик їхньої з Галиною дитини Серце косаря почало битися все скоріше і скоріше. Ось зараз воно вистрибне з грудей та полетить до своєї коханої Галі і до своєї любої Даринки. Ім'я донечці якось само з'явилося, наче його хтось написав перед очима Івана. А якщо Галя вирішить якось інакше назвати донечку, хай так і буде. Хіба він стане сперечатися?» Бо головне, аби ця пташечка жила, росла і щебетала, аби принесла нескінченну радість йому та насамперед Галині, яка змучилася так, як тільки Іван знає, страждаючи через невиправдані смерті їхніх попередніх діток. Іван не помітив, як Макар, випивши цілу кружку води, присів біля нього. Тільки від тяжкої напруги лави, від її скрипу, він зрозумів, що на ній примостився велетень Макар. Приятель обійняв Івана та, як джміль, густо прогодів йому у вухо. Слава Богу! Відтепер все буде добре! Іван облегшено видихнув, наче слова Макара були останнім вердиктом, і тепер, вже без сумнівів, все дійсно буде гаразд. Іван повернувся до Макара, втулився обличчям у його широке плече, обронив першу сльозу в своєму суворому чоловічому житті на його сорочку. У відповідь коваль мовчки розкошлатив здоровенною рукою волосся на голові косаря, підвівся та пішов. Зрештою з хати вийшла баба Параска, повитуха з сусіднього села. Вітаю, Іване, тепер можеш відвідати обох своїх дівчат. Івана, наче, здуло з лавки. Але вже біля самої світлиці він зупинився, став як вкопаний, опустився на коліна та заплакав, шепочучи слова подяки Богові, Богородиці, Галі, Макару, бабі Парасці, батькам і всім доброзичливим селянам-чуденців, яких тільки знав. Серце людини радіє від лагідного голосу бабусі, від мелодійної маминої пісні від скупої чоловічої ласки, від потаємних дівочих слів про безмежне кохання. Та хто б знав, як тане серце комедного булькотіння довгоочікуваного дитинча. Очі Івана та Галини передавали без слів одне одному всю радість найщасливішої події в їхньому житті. Малий теплий клубочок став центром всесвіту для них. Іван був ладен кинутися до своїх дівчат та обійняти, підняти на руки й кружляти донестями. Але стримався, бо розумів, це ще обов'язково буде пізніше, ще вспіється. А наразі потрібен затишок, рівновага і стишена радість. Глава друга Слуги царства темряви Так, як сонце відрізняється від темряви, так тільки більше у сотні разів відрізняється світла душа людини від нескінченної порожнечі у сотності чорта. Якщо ж додати безліч огидних людських рис, боягузтво, підлабузництво, нікчемність, лінь, підступність та інших ват та недоліків зі сто, то й тоді повним буде уявлення про бісерея. Наглядача за злом у Чуденцях, де мешкали Іван, Галина, їхня новонароджена донечка Даринка, Коваль-Макар та інші селяни Те, що по занедбаності своїх обов'язків Рей перебував у царстві Темряви на останньому місці, було тільки на користь сільським мешканцям А сам Біс з та отримував наганяйство сани та догани від свого високого начальства Втім, на нього давно махнули рукою та зробили з нього посміховисько в науку для всіх інших пекельних почвар. Коли ж двері жалюгідного притолку Рея влетіли в комору та вдарили по голові з такою силою, що в бісових вухах задзвоніло як в неділю біля храму відзвонів? Коли від несподіваного штурхану навіть прогнулися його блискучі роги, Рей миттю підскочив та витріщився на незваного гостя. На його облізлій шкірі аж сироти повиступали. Сироти повистопали, шкіра покрилася мурашками. Він всім тілом своїм затримтів, що було вперше у його довговіковому окаянному житті. У Рея в голові навіть промайнула думка, що то за ним прийшла керпата сважка. Керпата сважка – смерть. Тож він часто-часто замигав і пробурмотів. Цур тобі, яка ще смерть? «Згинь нечисто, ой лишенько!» Біс зовсім не тямив, що йому робити. Відвідчаю він зібрався навіть осінити себе Божим Христом, що безсумніво коштувало б йому пекельних страждань. І тільки-но підняв руку, як із дверного отвору пролунав густий оксамитовий голос. «Рею, йолопе, негайно зупинися!» Тієї ж миті Рей впізнав свого візитера. Обм'якнув та завалився на старий зламаний стілець. Він проскрипів «Вітаю тебе, Хароне! й одразу ж поясни, як можна так лякати біса тонкої натури!» «Ова! Даруйте, мось пане!» «Мось пане, милостивий пане!» Форма звернення. Підозріло спокійним, майже лагідним тоном відповів Харон, одягнений як пан князь, ще й у капелюху-циліндрі, зразково підтягнутий чорт. «Я поторбував тебе, друже люб'язний, тому що за наказом високого начальства з царства Темряви, відсьогодні ти негайно переїжджаєш зі своїх хоромів. І не сумуй, бо звідси ми не візьмемо рівно нічого, крім твоєї дурної голови з блискучими рогами». «Переїжджаємо?» Не міг тямити біда карей. Куди? Навіщо, коли мені й тут непогано? Мовчи, негіднику. Харон позбавив Рея жодного шансу, щоб висловити свої аргументи. Його голос змінився, посуворішав, оглушно задзвенів, від чого комора Рея розвалилася на дрібні тріски, вщент розлетілася на всі боки. Сам біс відлетів на метрів з десять. Наступної миті він боязко схопився, виправився, наскільки міг, і став по команді струнко. «Отак буде краще!» Харон підійшов до Рея та вліпив йому такого ляпасу, що той на деякий час навіть безслідно зник у прозорому повітрі. Харон розвернувся та перевальцем рушив у напрямі села Чуденці. Незабаром його наздогнав Рей і, покірно опустивши голову, поплентався поруч. Та незабаром його образа й боязкість змінилися непереборною цікавістю. «Вельмишановний Хароне, вибачте, але дозвольте дізнатися, що така поважна парсона, парсуна, парсуна персона, як ви загубила у цій самій нікчемній частині планети Земля?» Замість пояснень Харон знову вліпив ляпа з бісу, але вже не так сильно. По-перше, питання тут ставлю тільки я. По-друге, коли хочеш мені щось сказати, піднімай вгору. Харон подивився на облізлих вистрея. «Хвіст!» Звичайно, звичайно, моїм пане Хароне, не мені тут вам розпоряджатися. Проявив підлабузний створій. Ось бач, значить вмієш поводитися належним чином. Начеб із задоволенням пробурмотів Харон. «Тож візьми до відома, що я вже домовився з паном Хряком про його заміський будинок, що скидається на палац. Там і замешкаємо, але... але...» З цими словами Харон смачно зарядив рею чергового потиличника, тож голова останнього на мить зникла з поля зору. «Коли ж Макітра...» – Макітра – голова – повернулася на своє місце... Рей промовив так тихо, наче б голос його був ще у процесі чи на стадії відродження. Але це що? Чи за що? Але це просто слово, звичайне слово, що з'єднує обидві частини мого ще недомовленого речення телепне. Продовжував, наче б нічого не сталося Харон. Тож але. Тобто весь час, що нам відпущено, ми з тобою витрачатимемо з користю віддаючись важливій роботі, яка триватиме довго, день і ніч, день і ніч. Ферштейн? Ферштейн, розумієш? «А вже ж, а вже ж, пане Хароне!» Пошепки відповів Рей, у думках виливаючи на огидного йому співрозмовника безліч прокльонів. «Невже пройди світ Харон почув ті прокльони?» Бо раптом різко зупинився і розвернув Рея всім квалим тілом до себе Той замружив очі, весь зібрався та вже наче полетів у той чи інший бік Куди залізним п'ястуком мав знов відправити його харон Але на лиці останнього вперше за весь час губи трохи скривилися Оскаливши білі клики, що загалом скинулося на стриману усмішку він поплескав здивованого біса по щоці та по-дружньому сказав «Я радий, що потроху ти починаєш змінюватися на краще, роззява. Так і тримай». Тієї самої миті вони обидва опинилися у розкішній кімнаті за будинку пана Хряка, майже палацу, який розкинувся неподалік креслатого лісу у осторонь Пан Хряк люб'язно погодився, звісно, за гроші, на пропозицію Харона, що вдавав себе за пана з великого міста щодо відпочинку на природі зі своїм приятелем Реєм, відсторонившись від мирської метушні. Треба зазначити, що Харон ніколи не використовував проти людей бісівські чари, якщо була найменша можливість домовитися з ними через гроші або в інший спосіб. Водночас він не був марнотратом і не мав порочної звички тринькати зайве. Харон не шукав легкої здобичі на своєму шляху, надаючи перевагу суперечці, яка закінчувалася його перемогою у боротьбі за ту чи іншу людську душу. Згодом його оригінальні виважені плани призвели до його безумовного лідерства серед сподвижників. Незабаром він мав піднятися на ще один щабель у пекельній ієрархії царства Темряви Однак під час чергової диявольської витявки Його напарник звалився у церковний чан зі святою водою, де миттєво зварився і розчинився Заздрі колеги звинуватили в цьому Харона, який не зумів виправдатися перед високим начальством І тепер він, Харон, у межах покарання... Повинен був власною парсоною разом із нікчемним бісом Реєм упродовж дових 18 років ритися у багнюці в якомусь забитому непоказному селі. Коперсатися, допоки не приведе в царство Темряви цілу купу дітлахів, ще не з одного покоління. Допоки вщент не знищить родину Коваля Макара та його самого, вискочку захисника безпорадних селян. Глава третя. Нащадок Коваля. Втомлений, але вкрай задоволений, пришкандибав Коваль Макар додому, коли пересвідчився, що у Івана й Галини все гаразд. На ганку його нетерпляче очікувала вся його чимала родина. Вагітна дружина Катерина та п'ятий родочок, що як віночки-квіточки обступили матір з усіх боків. Молодшенька Любава покоїлася на натруджених руках. Катерина і діти нічого не розпитували, бо здавна повелося, що за затишною сімейною вечерею батько сам розповість усі новини, повідомить про всі події. Макар поздоровкався зі своїми дівчатками, піднявши високо над собою та поцілувавши в лоба кожного. Привітався лагідно з Катериною, торкнувся її живота й тихо мовив. Бачу, прийшов час кликати знахарку Галину. Втім, вона ще така знесилена після власних пологів. Не хвилюйся, любий, самі впораємося, бо ж не вперше. Так, не вперше, вдруге. Усміхнувся Макар. Лише їхнього первістка допомагала народжувати інша знахарка, не Галина. Але ж усіх наступних чотирьох дочок виводила на білий світ саме вона, Іванова дружина. Вся сім'я потягнулася до хати. Коли ж сіли за накритий до вечері стіл, Макар розповів, що у Івана і Галини народилося дівча. Слава Богу, жива! Макар з Катериною, не змовляючись, раду усміхнулися, і всі діти разом з ними, наче б почули найприємнішу у житті звістку. Цього ж дня, ближче до вечора, народила й Макарова Катерина – хлопчака. Це додало радості, яка буквально ринула у сім'ю Коваля. І коли гарна новина розповсюдилася, всі односельці з облегшенням здихнули. Нарешті у Макара з'явився продовжувач роду. Адже це означало і передбачало надійний захист від різної нечисті ще на одне покоління вперед. Ковалі в чуденцях славилися тим, що кували православні хрести, зродоврід передаючи професійний секрет своєї майстерності. Ці хрести після хрещення натягали всі мешканці, сподіваючись на захист від недолі та нечистої сили. І їх сподівання здебільшого виправдовувалися. Ось чому після народження Макарового сина село просто засяяло добром і злагодою, наче сонячним світлом. Довкруж линули святкові пісні. Односельці готувалися до широкого застілля, що мало відбутися у неділю після церковної служби. Хоча пан Хряк був жадібним донестями, але заради такого свята згодився виступити розпорядником застілля просто неба біля святого храму. Тим більше, що напередодні його власна жінка пані Євпраксія і сама народила дівчинку Ну, тут вже пан Хряк вирішив з'єднати всі три свята в одне І не пожалкувати коштів задля прославляння своєї довгоочікуваної донечки Бо синів у нього вже було шестеро Хто мені склянку води піднесе, коли буду безтямним пеньком лежати на смертному ліжку? Замислювався пан Хряк Хто пожаліє? Співчуватиме приголубить, як не донечка. Тоді як сини урвители обікрадуть до останньої нитки. Мабуть, пан Хряк забувся, або вдав, що забувся, що саме так він вдіяв свого часу стосовно власного батька. Пан Хряк вирішив витратити на свято гроші, які йому тільки надав новий пан за тимчасове проживання в будинку палаці. Він забажав запросити й того пана, тільки щось ніяк не міг запам'ятати його ім'я. начебто Харетон Харитон чи Гапон якийсь. Та хоча б ігорщик Горщик, все однаково. Найголовніше, що у приїжджого, ймовірно, є сила селен на грошей. Тож, напевно, як і належить поважному гостеві, він щиро одарує ними хрякове новонароджене дитя. Перечуваючи це, пан Хряк задоволено хрякнув, начеб дикий кабан-вепер Напевно, з причин частого хрякання з приводу і без І пішло прізвище роду усіх тамтешніх панів – хряки Пан Хряк голосно покликав свого старосту, одного кого Степана, і дав йому низку доручень Декількох людей відправити як оповісників селом, аби повідомили про завтрашнє свято Іншим зайнятися приготуванням смачних страв. Комусь викосити траву біля церкви. Ще комусь поторбуватися про свіжі рушники та чисті скатертини до застілля. У Степана від напруги вже почало моргати єдине око, коли пан Кряк закінчив оголошувати список усіх робіт. «Степан, аго, ти все розчув?» Чухаючи товстелезного живота, запитав пан Кряк. «Чи тобі треба сто разів повторювати?» «Так, пане, все розчув і все взяв до відома», – відповів Степан, готуючись направо і наліво роздавати завдання пана Хряка сільському люду. Пан Хряк вдоволено хрякнув. Водночас десь у верховітті Явору каркнув ворон, чорний як дьоготь. Мабуть, незрозуміле хрякання скинулося йому, схожим на певну пташину команду. Тож Крук зробив те, що вмів – нагидив зверху на пана Хряка. Нема чого мені пояснювати сто разів, все одно щось забуду. А ти, чорт позатий, тим паче. Бобунів Степан підніс, коли почув зойкання пана. Побачивши, що сталося, посміхнувся у пишні вуса і рушив геть. «Що ти там бурмочиш, недруже?» Підхопився пан Хряк, розмазуючи вороняче добро по пиці, схожій на чупирадло з витріщеними червоними оченятами. Степан, не повертаючись, щоб не розреготатися, швидко відгукнувся, що всім серцем радіє за пана, адже нарешті в нього народилася дівча. Почувши таке, пан Хряк забувся і про Степана, і про ворона, і про свої вказівки, і навіть про жадані гроші. Він знову умиротворено хрякнув та мало не заморкотів від задоволення від щойно почутої згадки про його маленьку лялечку-донечку. Глава 4. Село Чуденці У кожної людини є своя батьківщина, велика родина, рідна мова, голублива оселя. Так і для мешканців села Чуденці воно було їхньою гостинною домівкою з безмежними ланами, дрімучим лісом, повноводною річкою, квітучою природою та багатовіковою батьківською історією. Їхні пращури споконвіку жили на цій землі, яка годувала їх, а також навчала, напочувала, надавала необхідний досвід та захищала від хвороби та негоди. Одного разу якимось дивом, у цьому далекому від шумливої цивілізації краю заблукав справжній іноземець. Першими його побачили хлопчаки, які випасали сільське стадо корів кількістю чи найменше в кілька сотень голів. Вірніше, спочатку малі пастухи почули стривожений гавкіт сторожових собак. Затим роздалися людські зойки та окрики, але на якійсь незрозумілій тарабарській мові. Згодом діти побачили незнайомого чоловіка у чотирнацькому бранні, який, аби не бути покосаним, примудрився залізти на гілку старої розлогої груші. Звідти й волав по-дивовижному, наче сам лаявся на собак. Штани й камзол на чолов'язі були подрані, волосся розпадлене, обличчя налякане, тож хлопчики-пастухи не змогли втриматися від громоголосого сміху. Згодом до цього незвичайного дійства долучився Коваль Макар. Який якраз припинав неподалечку свою кауру-кобило Він для порядку гаркнув на пустунів Ті замовкли Розглядівши кумедного чоловіка Коваль і сам майже не приснув зі сміху Однак стримався Він наказав хлопчакам відігнати гавкунів собак Та повертатися до своєї справи випасання корів. Сам підійшов ближче до груші Та жестами запросив іноземця злізти на землю запевняючи його в тому, що ніякої погрози йому більше немає. Однак той заперечливо хитав головою і тільки повторював. «Іхка нігт! Іхка нігт! Фюргте іх хойн!» «Я не можу, не можу, я страхаюся висоти» – з німецької. Коваль Макар ніколи не чув німецької мови. Йому здалося, що незграбний чоловік поводиться, як нерозумне кошеня, яке зі страху стрибнуло на дерево від собак І тепер нявкає, сподіваючись на допомогу Так, я все зрозумів Макар заспокійливо махнув рукою Зачекай, чудаче, зараз обміркую, як зручніше повернути тебе з небес на обітувану землю Та чудаче все не затихав все булькотів та скавчав Допоки Макар не гаркнув на нього так Що той перелякався мить відпустив руки І каменем полетів униз Макар стояв біля дерева Тож встиг схопити його Над самісінькою землею Як кота, за комір І тут знов залунав Невгамовний сміх хлопчиків-пастухів Які здалеко А все ж спостерігали за подіями Що були для них цікавішими За будь-які розваги Адже вони вперше у житті бачили іноземця Незвичайний одяг і капелюх Та головне, вони геть не розуміли і марно намагалися второпати Чому людина не може злізти з дерева, коли сама туди залізла Коваль обережно опустив чоловіка на землю Та загрозливо помахав пустунам вказівним пальцем Аби вони припинили свої недолугі кпини, які могли образити чужинця